În întâlnirea trecută am fost martori la felul în care narcoticele ajungeau să câștige teren în viața adolescenților americani. Viciul acesta era scump plătit de către cei care se drogau și, bineînțeles, aducea un câștig mare traficanților de droguri. Dar unui drogat îi trebuia, în anul 1960, 30 de dolari pe zi ca să-și întrețină viciul. Așa că cea mai bună metodă de a procura acești bani era să devină el, la rândul său, un distribuitor de narcotice. Maria, personajul pe care l-am întâlnit în primele episoade, venise acum la David să-i ceară ajutor pentru a se lăsa de acest viciu cumplit pe care nu-l mai putea stăpâni. Starea dezolantă în care era această femeie l-a făcut pe predicatorul american să-și amintească și de efectele devastatoare pe care le produc narcoticele în om, efecte care îl aduc de cele mai multe ori la moarte timpurie. Problema drogaților este și aceea că ei ajung dependenți nu numai cu trupul, ci și cu mintea. De aceea, a te lăsa de ele, a te lăsa de droguri, necesită un efort extraordinar de voință. Specialiștii spun că numai după cinci ani de la dezintoxicare, un fost drogat se poate considera liber cu adevărat și de obișnuința minții. Ce soluție rapidă puteau are să-i ofere David Mariei sau unor oameni ca ea? Căutarea lui l-a dus curând la o concluzie foarte interesantă pe care o veți urmări în acest episod. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Fantastica putere pe care o au drogurile asupra omului, asupra vieții, asupra ființei lui Nu poate fi explicată doar în termeni fizici Bunicul meu spunea că diavolul îi are în inimă pe acești băieți și eu cred că bunicul avea dreptate. Și băieții spun la fel lucrul acesta, dar cu alte cuvinte, cam așa. Davy, mi se spunea mereu, sunt două lucruri de care trebuie să scapi dacă te droghezi, de obișnuința trupului și de cea a minții. Cu trupul nu-i chiar foarte mare problemă, treci prin chinurile iadului trei zile, încă o lună prin chinuri mai mici, și dacă te ții tare pe picioare, ai scăpat. Dar, Davy, cu mintea e groaznic, e ceva absolut teribil. Există, există ceva în tine care te obligă să începi iar, ceva fantomatic care îți șoptește într-una. I-am dat și un nume. Fie o maimuță care nu mai vrea să plece de pe spatele tău, fi un vulturi care ți devorează venele. Și nu putem scăpa de el, Davy. Dar tu ești predicator. Poate că Duhul ăsta Sfânt despre care vorbești tu ne poate ajuta, nu, Davy? Nu știu de ce mi-a trebuit atâta timp să pricep că, într-adevăr, aceasta este soluția, singura soluție, Dumnezeu. Mi-a dat seama de asta progresiv, începând cu un eșec și terminând cu o descoperire fantastică. Eșecul a fost un băiat pe nume Joe. N-am să uit niciodată cele patru zile zguduitoare pe care le-am petrecut alături de el încercând să-l conving să suporte dezintoxicarea de heroină. Joe era un băiat drăguț, înalt, blond și un bun atlet pe vremea liceului. Ajunsese să se drogheze pe o cale mai puțin obișnuită. Cred, Dave, că acele ucigătoare ale durerii îmi erau necesare. Mi-a mărturisit Joe un biroul meu de la centru. Știu că atunci când aveam nevoie de ele... Mă bucuram de ușurarea pe care mi a aduceau. Însă uite, uite ce s-a întâmplat. Nu mă mai pot lăsa de ele, Dave. Joe mi-a povestit pe îndelete cum s-a întâmplat. Lucra la o companie minieră. Într-o zi a alunecat și a căzut într-un șghiab. Accidentul i-a determinat șederea în spital mai multe luni, timp în care Joe a avut dureri mari. Pentru a-l ajuta să scape de această agonie, medicul i-a prescris un narcotic iar când a părăsit spitalul, Joe era deja toxicoman. nu puteam face rost de drog, doar am descoperit că există un sirop de tuse care conțină narcotice, așa că m-am pornit să colim tot orașul ca să mi-l pot procura. De fiecare dată trebuia să mă duc la o altă farmacie și să folosesc un nume fals, dar n-am avut niciodată probleme în procurarea lui. Obișnuiam să intru în cea mai apropiată toaletă și să golesc apoi, dintr-o dată, o sticlă de aproape un sfert de litru. După o vreme, siropul, desigur, nu mai satisfăcea nevoia crescândă de drogurea lui Joe. Știa că unul dintre foștii lui colegi de liceu folosea heroină, așa că a luat legătura cu el. De atunci, tiparul a devenit cel obișnuit. La început, inhalare, apoi injecții subcutanate, apoi intravenoase. Când Joe a venit la noi... Lua heroină de mai bine de trei luni. Era un drogat notoriu. Joe, n-ai putea rămâne la centru vreo trei-patru zile? L-am întrebat eu. Nu mă dorește nimeni altcineva, așa că... Poți să locuiești sus, cu lucrătorii, i-am spus. Joe a din umeri. Joe, știi că n-o să fie ușor. Va trebui să renunți dintr-o dată. Joe a ridicat din nou din umeri. A te lăsat dintr-o dată. Dezintoxicarea forțată a te dintr-o dată de droguri este metoda uzuală folosită în închisori pentru a scăpa pe cineva de droguri. Noi o foloseam pentru că, într-un fel, nu aveam de ales. Nu puteam să le administrăm drogurile necesare perioade de dezintoxicare lentă, ca în spitale, folosind doze din ce în ce mai mici. Preferam însă această metodă de dezintoxicare bruscă și pentru avantajele ei. Dezintoxicarea se produce pe de-o parte mult mai repede. În trei zile, în loc de trei săptămâni, e adevărat că durerea este mult mai intensă, dar se termină mult mai repede. Prin urmare, l-am instalat pe Joe la centru și i-am dat o cameră la etaj împreună cu bărbații noștri. Eram foarte fericit că aveam o infirmieră instruită care locuia cu noi. Camera Barbarei Culver era sub camera lui Joe. Ea va fi cu ochii pe Joe atâta timp cât va sta la noi pentru dezintoxicare. Am anunțat și un doctor pentru cazul în care ar fi fost nevoie să vină. Joe, i-am spus băiatului după ce l-am instalat. Din acest moment, dezintoxicarea a început. Îți promit că nu vei fi singur nici măcar o secundă, Joe. Dacă nu vom fi cu tine personal, te vom susține însă în rugăciune, să știi lucrul ăsta. Nu obișnuiam să supunem pe cineva dezintoxicării și să-l lăsăm pradă durerilor. Cele patru zile erau cuplate cu intense campanii de rugăciune. Și rugăciunea se făcea non-stop. Zi și noapte, băieți și fete făceau un lanț de rugăciune mijlocind pentru el în capelă. Alții stăteau cu el personal, citindu-i din scriptură. Unul din lucrurile pe care trebuia să le întreprindem cu Joe era să-l facem să uite că-l așteaptă dureri mari. Dezintoxicarea forțată este teribil de groaznică. Ea singură, fără groaza așteptării premergătoare declanșerii durerilor. L-am întrebat pe Joe de unde are ideea că dezintoxicarea e atât de cruntă. Băi, toată lumea zice așa. Așa zice lumea, nu? Toată lumea zice că e crunt, așa că tu stai aici și te trec toate sudorile numai gândindu-te la ceea ce te așteaptă. Nu, Joe? Ei, uite, lucrul acesta n-ar trebui să te afecteze. Cel puțin nu până când începe dezintoxicarea. Și am spus lui Joe despre... Un băiat care știam că lua marihuana și heroină și care fusese eliberat spontan, fără simptomele dezintoxicării. Am recunoscut că, într-adevăr, un astfel de lucru se întâmplă mai rar și că Geo ar trebui să fie pregătit pentru niște zile poate mai grele. Dar de ce trebuia să considere situația mai rea decât s-ar fi putut să fie în realitate? Ne-am luptat mult să-l ajutăm pe Joe să facă distinția între simptomele reale și simptomele psihologice care provin din teamă. Apoi l-am învățat pe Psalmul 31. Este un psalm minunat. Noi l-am numit Cântecul Drogatului. Există anumite versete în acest psalm foarte potrivite pentru starea lor. Scoate-mă, Doamne, din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Fața și sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Mi se sfârșește viața în durere și anii în suspinuri. Mi s-au slăit puterile din pricina fără de legii mele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de o cară, de mare o cară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Ce ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inim ca un mort, am ajuns ca un vas fărâmat. Îndată ce au început durerile, Geo a rămas în camera lui transpirând din greu. Barbara îl controla regulat. Mie nu prea îmi plăcea să intru la el. Joe stătea întins pe pat, ținându-se de burtă în timp ce durerile reveneau. Trupul ei era congestionat tot. Transpirația îi curgea și roaie și se îmbiba în saltea, zbiera și se ținea cu mâinile de cap din cauza durerii. Cerea apă și apoi o aruncam, cerea ajutor, dar tot ce puteam face pentru el era să-l țin de mână și să-i spun că eram alături de el și să mă rog pentru el. Noaptea i-am pus o bandă cu câteva texte din scriptură. Am rămas la centru tot timpul în care a fost chinuit de durere. Uneori, în timpul nopții, mă strecuram în capelă să fiu sigur că cineva era acolo tot timpul și că se ruga, că mijlocea pentru el, apoi intram la geu să văd cum îi mai merge. Casetofonul repeta încet, lent, porțiuni din Biblie pentru băiatul care se zvârcolea într-un somn agitat. Durerea nu l-a părăsit nici măcar o dată de-a lungul acestor trei zile teribile. Era o teroare doar să-l privești cum se chinuie. Apoi, dintr-o dată, a patra zi, John a început să arate mai bine. A început apoi să plimbe prin centru, zâmbind, chinuit și spunând că el crede că partea cea mai rea a trecut. Toți ne-am bucurat pentru el. Când John a spus că vrea să meargă acasă, că se simte bine și că vrea să-și vadă părinții, mi s-a părut că ceva nu e în ordine. Dar, N-aveam niciun motiv să-l refuz dacă el voia să plece. Și așa, zâmbind amabil și mulțumind, Joe a ieșit pe ușa din față și a luat-o în jos pe Clinton Avenue. A săsit ora la care Joe ar fi trebuit să întoarcă, însă Joe nu era nicăieri. A doua zi dimineața am aflat că Joe fusese arestat pentru furt și posesiune de narcotice. Acesta fusese eșecul nostru, eșecul cu care începusem. Ce n-a mers bine?" am întrebat la o întâlnire cu personalul. Băiatul trecuse de partea cea grea, depășise cele trei zile absolut obligatorii. Avea de apărat o mare achiziție și aruncat-o cât colo. Ce n-a mers bine?" De ce nu stai de vorbă cu băieții care au reușit?" m-a întrebat Howard Culver. Poate că așa să găsești răspunsul, Dave."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 Și nu pot să-mi exprim bucuria cât de mare este. Începea să se profileze un tipar. Simțeam că sunt foarte aproape de un lucru absolut minunat, fantastic. Botezul cu Duhul Sfânt urma să fie experiența de care avea nevoie un drogat care dorea să se întoarcă la Domnul Isus. Puterea dumnezeiască primită în urma umplerii cu Duhul Sfânt avea să îi ajute pe cei întorși la Domnul în lupta contra puternicei ispite de a se mai droga. În episodul următor, David ne va face cunoscut cum au primit botezul cu Duhul Sfânt băieții de la centrul de misiune.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 Vreau, Dei, vreau tot ce are Dumnezeu pentru mine, vreau să mi se întâmple și mie și să nu mă mai întorc niciodată la viața mea de acum." Roberto a lergat în față, a luat mâinile lui Nichi și le-a pus pe capul său. Aproape instantaneu, i s-a întâmplat același lucru ca și bunicului meu. A început să tremure ușor, ca și cum un curent ar fi trecut prin el, apoi a căzut în genunchi, iar ceilalți băieți stăteau în jurul lui și continuau să se roage fierbinte. Era ca și cum am fi retrăit o pagină din faptele apostolilor. În mai puțin de două minute, o nouă limbă minunată curgea de pe buzele lui Roberto. Țâșnea ca un izvor cristalin într-un pământ arid. Bineînțeles că toți ne-am bucurat. Toți ceilalți drogați s-au adunat în jurul lui Nicky și Roberto, spunând, Va reuși, va reuși, îi se va întâmpla și lui." Nichi spunea mereu, Doamne, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne, că-i ajuți pe băieții aceștia." va